Ja hän lähti sieltä ja meni kotikaupunkiinsa, ja hänen opetuslapsensa seurasivat häntä. Ja kun tuli sapatti, rupesi hän opettamaan synäkookassa, ja häntä kuullessaan monet hämmästyivät ja sanoivat, mistä tällä on kaikki tämä, ja mikä on se viisaus, joka on annettu hänelle. Ja mitä sen kaltaiset voimalliset teot, jotka tapahtuvat, hänen kättensä kautta. Eikö tämä ole se rakentaja, Marian poika, ja Jaakobin, ja Jooseen, ja Juudan ja Simonin veli? Ja eivätkö hänen sisarensa ole täällä, meidän parissamme? Ja he loukkaantuivat häneen. Niin Jeesus sanoi heille, ei ole profeetta halveksittu muualla, kuin kotikaupungissaan, ja sukulaistensa kesken, ja, korissaan. ja hän ei voinut siellä tehdä mitään voimallista tekoa, paitsi että paransi joitakuita sairaita, panemalla kätensä heidän päälleen. Ja hän ihmetteli heidän epäuskoansa. Ja hän vaelsi ympäristössä, kulkien kylästä kylään ja opetti. Ja hän kutsui ne kaksitoista, ja alkoi lähettää heitä kaksittain, ja antoi heille vallan saastaisia henkiä vastaan. Ja hän sääti heille, etteivät saaneet ottaa matkalle muuta kuin ainoastaan sauvan, ei leipää, ei laukkua, ei rahaa vyöhönsä. He saivat kuitenkin sitoa paula-anturat jalkaansa, mutta älkää pukeko kahta ihokasta yllenne. Ja hän sanoi heille, missä tulette taloon, jääkää siihen, kunnes lähdette pois siltä paikkakunnalta. Ja missä paikassa teitä ei oteta vastaan, eikä teitä kuulla, sieltä menkää pois ja pudistakaa tomu jalkojenne alta todistukseksi heille. Niin he lähtivät ja saarnasivat, että oli tehtävä parannus. Ja he ajoivat ulos monta ja ja voitelivat monta sairasta öljyllä, ja paransivat heidät. Ja kuningas Herodes sai kuulla hänestä, sillä hänen nimensä oli tullut tunnetuksi, ja ihmiset sanoivat, Johannes Kastaja on noussut kuolleista, ja sen tähden nämä voimat vaikuttavat hänessä. Mutta toiset sanoivat, se on Elias. Toiset taas sanoivat, se on profeetta, niin kuin joku muukin profeetoista. Mutta kun Herodes sen kuuli, sanoi hän, Johannes, jonka minä mestautin, on noussut kuolleesta. Sillä hän, Herodes, oli lähettänyt ottamaan kiinni Johanneksen, sitonut ja pannut hänet vankeuteen, veljensä Filippuksen vaimon Herodiaan tähden sillä Herodes oli nainut hänet. Ja Johannes oli sanonut Herodekselle, Sinun ei ole lupa pitää veljesi vaimoa. Ja Herodias piti vihaa häntä vastaan, ja tahtoi tappaa hänet, mutta ei voinut. Sillä Herodes pelkäsi Johannesta, koska tiesi hänet vanhurskaaksi ja pyhäksi mieheksi, ja suojeli häntä. Ja kun hän kuunteli häntä, Tuli hän epäröivälle mielelle monesta asiasta, ja hän kuunteli häntä mielellään. Niin tuli sopiva päivä, kun Herodes syntymäpäivänään piti pitoja ylimyksilleen ja sotapäälliköille ja Galilean ensimmäisille miehille. Ja Herodian tytär tuli sisälle ja tanssi, ja se miellytti Herodesta ja hänen pöytä vieraitaan. Niin kuningas sanoi tytölle, anon minulta, mitä ikinä tahdot, niin minä annan sinulle. Ja hän vannoi tytölle, mitä ikinä minulta anot, sen minä annan sinulle, vaikka puolet valtakuntaani. Niin hän meni ulos ja sanoi äidilleen, mitä minä anon, tämä sanoi Johannes Kastajan päätä. Ja hän meni kohta kiiruusti sisälle kuninkaan luo, pyysi ja sanoi, minä tahdon, että nyt heti annat minulle lautasella Johannes Kastajan pään. Silloin kuningas tuli hyvin murheelliseksi, mutta valansa ja pöytävierasten tähden hän ei tahtonut hyljätä hänen pyyntöään. Ja kohta kuningas lähetti henkivartian ja käski tuoda Johanneksen pään. Niin vartija meni, ja löi häneltä pään poikki vankinassa, ja toi hänen päänsä lautasella, ja antoi sen tytölle, ja tyttö antoi sen äidillensä. Kun hänen opetuslapsensa sen kuulivat, tulivat he, ja ottivat hänen ruumiinsa, ja panivat sen hautaan. Ja apostolit kokoontuivat Jeesuksen tykö, ja kertoivat hänenne kaikki. Mitä olivat tehneet ja mitä olivat opettaneet? Niin hän sanoi heille, tulkaa te yksinäisyyteen, autioon, paikkaan, ja levähtäkää vähän, sillä tulijoita ja menijöitä oli paljon, ja heillä ei ollut aikaa syödäkään. Ja he lähtivät venheellä autioon paikkaan yksinäisyyteen, ja he näkivät heidän lähtevän. Ja monet saivat siitä tiedon, ja riensivät sinne jalkaisin kaikista kaupungeista, ja saapuivat ennen heitä. Ja astuessaan maihin hän näki paljon kansaa, ja hänen kävi heitä sääliksi, koska he olivat niin kuin lampaat, joilla ei ole paimenta, ja hän rupesi opettamaan heille moninaisia. Ja kun päivä jo oli pitkälle kulunut, Menivät hänen opetuslapsensa, hänen tykönsä, ja sanoivat, Tämä paikka on autio, ja aika on jo myöhäinen. Aske heidät luotasi, että he menisivät ympäristöllä oleviin maataloihin ja kyliin ostamaan itsellensä syötävää. Mutta hän vastasi heille ja sanoi, Antakaa te heille syödä. Niin he sanoivat hänelle, Lähdemmekö ostamaan leipää kahdella sadalla denarilla, antaaksemme heille syödä? Mutta hän sanoi heille, montako leipää teillä on, menkää katsomaan. Otettuaan siitä selvän he sanoivat, viisi ja kaksi kalaa. Niin hän määräsi heille, että kaikkien oli asetuttava ruokakunnittain vihantaan ruohikkoon, ja he laskeutuivat ryhmäryhmän ryhmän viereen toisiin sata, toisiin viisikymmentä. Ja hän otti ne viisi leipää ja kaksi kalaa, katsoi ylös taivaaseen, ja siunasi ja mursi leivät ja antoi ne opetuslapsilleen kansan eteen pantaviksi. Myöskin ne kaksi kalaa hän jakoi kaikille. Ja kaikki söivät ja tulivat ravituiksi. Sitten he keräsivät palaset, 12 täyttä vakallista ja tähteet kaloista, ja niitä, jotka olivat syöneet näitä leipiä, oli 5000 miestä. Ja kohta hän vaati opetuslapsensa astumaan venheeseen ja kulkemaan edeltä toiselle rannalle, Betsaidaan, sillä aikaa, kun hän laski kansan luotansa. Ja sanottuaan heille jäähyväiset, hän meni pois vuorelle rukoilemaan. Ja kun ilta tuli, oli venhe keskellä järveä, ja hän oli yksinään maalla. Ja kun hän näki heidän soutaissaan olevan hädässä, sillä tuuli oli heille vastainen, tuli hän neljännen yövartion vaiheilla heidän luoksensa kävellen järven päällä, ja aikoi kulkea heidän ohitsensa. Mutta nähdessään hänen kävelevän järven päällä. He luulivat häntä aaveeksi ja rupesivat huutamaan, sillä kaikki näkivät hänet ja peljästyivät. Mutta heti hän puhutteli heitä ja sanoi heille, olkaa turvallisella mielellä, minä se olen, älkää peljätkö. Ja hän astui venheeseen heidän tykönsä ja tuuli asettui, niin he hämmästyivät ylen suuresti sydämessään sillä he eivät olleet noista leivistäkään päässeet ymmärrykseen, vaan heidän sydämensä oli paatunut. Ja kuljettuaan yli toiselle rannalle he tulivat Gennesaretiin ja laskivat maihin. Ja heidän noustessaan venheestä kansa heti tunsi hänet, ja he riensivät kiertämään koko sitä paikkakuntaa ja rupesivat vuoteilla kantamaan sairaita sinne missä kuulivat hänen olevan, ja missä vain hän meni kyliin, tai kaupunkeihin, tai maataloihin, asetettiin sairaat aukeille paikoille, ja pyydettiin häneltä, että he saisivat koskea edes hänen vaipansa tupsuun, ja kaikki, jotka koskivat häneen, tulivat terveiksi.